Берлин 2579 или просто Берлин 2579, така е озаглавена изложбата на фотографа Калоян Тодоров в културния център на Софийския университет, открита в вечерята на 10 ноември, която може да бъде видяна до 300 число този месец, ноември. Защо привлече вниманието ми? Заради това особено съчетание на числа, което първоначално реших, че е 2589. После осъзнах, че не, не, е вярно а, и а, референцията вероятно не е 1989 и падането на Берлинската стена, защото а, си пише 2579. И по-вероятно става дума за 10 години по-рано, 1979 прочетох, разбира се, и видях годината, когато в центъра на Берлин изниква едно чудо, така наречения Международен конгресен център. Сграда от а, тогава някога видяно някакво технологично или брутал, брутално бъдеще и точно тази е годината. 1979 Впрочем, тази сграда е вдъхновяваща. Тя се появява в знакови произведения на изкуството. От диско-музиката, включително американската рок-група Grateful Dead, два концерта там, много важни. След което пашеходният тунел е използван от други поп-артисти, включително Евроданс групата от 1992-та година, когато прави там своят концерт и своят танцов хит Around the World. Появява се и във филма на Вин Вендерс от 1987 Криле на желанието. И поставя въпроса как пространствата, сградата, архитектурният промисъл и идеите за бъдеще се трансформират в социален културен и човешки контекст. От монумент към декор, от програма към дело и към депо. И от а, тази точка започва следващия разговор, в който казвам: Добър ден на професор Александър Кьосев. Добър ден. Той е създателен на културния център на Софийския университет, български литературоват, културен теоретик и следващ модерността, прехода, демокрацията налага му се, участвала четенето и в самия. Преход е важна фигура с, с глас, а, включително а, глас, а, който буди политически тревоги в а, мнозина. Казвам добър ден и на Кирил Василев. Здравейте. Той е преподавател по история на модерната култура в катедра Културология и така господа, аз ви поканих, за да коментираме тази изложба и нейните така широки измерения. Прехода преди 89-та и а, сградата от 1979 в Берлин, която внезапно спира да съществува. Тя е закрита, официално закрита, мисля, че 2014-та, примерно. Аз да. нали? ще оставя да, Кирил Василев, който е галерист и специално занимаваш с тази изложба, да говори по-подробно за нея. Само ще казвам, че е, изложбата не е инициирана от културния център. Тя е по инициатива на катедрата по германистика и скандинавистика. А лично ми беше предложена на мене от професор Мария Ендрева и аз си благодаря за това, тъй като е събитие в някакъв смисъл. А и преди Кирал договоря, да аз ще кажа, че ние имаме аналогична сграда. Гора за НДК, която и въобще в ужасно много столици на източна Европа бяха строени по това време културни центрове и домове, често пъти по съветски авангардни в кавички модели. Но ето тази сграда е, в Берлин е станала културна митология, била обживяна по различни начини от е, различни групи и концептуални артисти и така нататък преди да бъде закрита. А пък НДК нека си безпроблемно посъществува от е, е, времето на Людмила Живкова до наше време. С интересни трансформации да, продаваха сегашти и стекиани в нея. НДК по едно време беше бит пазар, както си изпомняте. Uh -huh. Долу имаше ужасни такива пазарни пространства. Слава Богу, вече не е. Сега е просто зала, но тя успя да не донесе никаква културна памет. Успя да не се трансформира. В някакъв смисъл, НДК ми се вижда на мен замъзен архитектурно-културен комплекс у социализма, който съществува щастливо в наше време. А дали се превръща в метафора на това, което пък ние направихме от Прехода а, към демокрация. Ще говориш, Добре, преди това. Калуян. Калуян uh, Тодоров, така ли? Да, да. Калуян а, Тодоров е, и uh, Берлин uh, 2579. Какво е това? Ами, изложбата се стои всъщност от две части. Фотографии от интериорните пространства на Международния културен център, които са цветни фотографии и другата част са фотографии от улиците на, на Берлин, които са черно-бели фотографии и в които виждаме, така да се каже, всекидневни дневни сцени, младежи, които се излежават по пейките, деца, които играят и така нататък. Изложбата е замислена като контраст, т.е. черно-бяло цветно, интериор, екстериор и така нататък, но общото, което свързва двете части, докато гледаш изложбата непрекъсто си задаваш следния въпрос, няма бъдещето е отменено, защото Международния конгрес, а, конгресен център в Берлин е замислен с оглед на а, идея за бъдеще, която очевидно не се е състояла а, и която а, гледана от днес всъщност се по-стара, така да се каже, от традиционната архитектура, която е правена по това време. Mm -hmm. Тоест, по парадоксален начин, футуристичните проекти остаряват по-бързо, отколкото а, архитектура, която не е замислена като футуристична а, архитектура. Ама защо? Защото от източната част на някогашната Берлинска стена ли? Не, не, не, не, не, защото тези идеи за а, бъдещата архитектура, която трябва да напомня космически кораб и така нататък, първо, те са дълбоко, а, как да кажа, уморени и увехтели от а, преупотребата си в популярната култура. Тоест, ние до такава степен се сме. Първо в комунистическата утопия и идеология, и после в популярната култура. Да, и, и в комунистическата утопия и идеология. И Ама второ... това е много страшно, което казвате, защото излиза, че хубаво. Може да имаме критики към утопиите, може да мислим за това, че всяка утопия стига до антиутопия и до разни опасни и вредни неща, които се стоварват върху главите на хората. Обаче да раждаш футуристичен проект, който е преждевременно устарял, това е някакво много голямо Звучи наказание. Звучи пардоксално, но всъщност е доста разбираемо. Защото обикновено проектите за бъдещето са екстраполации така да се каже на доминиращи идеи от настоящето. И туристите често го забравят това нещо. А, докато обратно, същинското бъдеще има събитиян характер и а, то в известен смисъл няма как да бъде извлечено от доминиращите идеи на настоящето. Затова а, често пъти... В изкуството, включително в архитектурата, определени сгради, които са замислени едва ли не от консервативен тип архитекти, се превръщат в своеобразно бъдеще, без те да са го целяли това нещо. Има такива обрати. Обратното, във втората част на изложбата, виждаме тези спокойни, лежерни сцени на всекидневието, които обаче в медиума на черно-бялата фотография изглеждат като а, спомен от миналото. Uh -huh. а, човек си задава въпроса, добре, значи бъдещето е отменено, а, от друга страна идеята за свободното, лежерно, осигурено настояще на либералните демокрации сякаш изглежда в, в миналото. Uh -huh. Тогава къде се намираме? И какво идва? И какво идва? Тоест, а, изведнъж между тези две, а, между а, спокойното настояще, което е пратено в миналото и между до бъдещето, което се е превърнало в минало, стои един празен коридор. Той буквално така в пространството на галерията, в което а, отиваме с студентите към а, а, аудиториите. И това е проблем на, на настоящето, е чисто концептуален проблем. Така е кайрус. Т.е. онзи момент от настоящето, за което е случай и възможност, и риск, и неизвестност. Добре, а, аз ще кажа само две да. думи. Тук, по, като, коментар на това, което Кирил казва. А, той каза нещо много страшно. А, това, че е, старите мечети увехтяват и те са, няма нищо по-старо от старите мечци, освен старите вестници, е вярно и известно. А, но, когато говорим за е, крах на утопията и за увехтяване на утопията, заедно с мечтите от това време, е устраяла една идея, която... Никой не би искал да устарява. А това е, че човечеството може да промени съдбата си. Че човечеството може да бъде агент на една промяна, която да е към по-добро. А, това е в някакъв смисъл вечна идея, която е придобила в утопията специфичен смисъл, в комунистическата утопия още по-специфичен смисъл, но така или иначе агентността или способността на хората да правят своето бъдеще е нещо, ако, ако от това се откажем, ще бъде много страшно. Ако ставим само да, да идват неочакваните събития на бъдещето, които радикално променят, без ние да знаем, може да се окажем в много небрано лозе, историческо небрано лозе. Това е голяма опасност. Сега обаче това, което аз видях в а, част от фотографиите, а, хора по някакъв начин свалили гарда в крачка, в движение, вписани в някаква а, архитектурна среда а, като, а, като част от нея, но човешкото като че ли е затапено от... А, конструкциите и бетона. А, дали това е някаква а, критична метафора за свободата и а, отговорността в демократичното общество? И всъщност, а, как, какво е в главата на фотографа? Калуян, имам предвид. А, <сíns> <сíns> критика към демокрацията, критика към а, един уморен хуманизъм а, или критика към към не, нещо друго. Не, не мисля, че... Първо не искам да говоря, нали, от името от на, на, именно, да. на фотографа. Но вие сте права... Говори от името на фотографиите. Да, от името на фотографиите е по-добре да се говори. Действително това са доста а, м, внимателно композирани чернобели фотографии, в които естетизиращия поглед а, вписва а, човешката фигура в предварително изградени а, композиции от чисто формални елементи, геометризирани елементи, силни контрасти на, на светлина и сянка и така нататък. И тук виждаме един от централните някакси а, и, и, и силни страни на, на а, модерното мислене и архитектурно, а и урбанистично, но и едновременно, така да каже централния грях на това мислене, идеята да организира а, общия ни живот, подчинен на естетически формални принципи. Нещо, което... А вече знаем, че се провали радикално. Провали се с гръм и трясък в градове като новата столица на Бразилия, да кажем. И това е едно от големите полуки нали? 20 век. В момента има, като че ли, сред млади архитекти една, една носталгия по брутализма, по този, mm -hmm. по този начин на организиране на пространството, по пълния контрол на архитекта върху а, а, сградата, върху начина по който е организиран живота в града ме ми се струва, че това е проблем и те трябва да бъдат предупредени, че този експеримент вече се състоя, той показа своите, така да се каже, огромни недостатъци. Съвместното живеене не може да бъде организирано по някакви рационални принципи, които се събираме в една а, а, зала, вадим а, нали, а, листовете и чертаем или, или на компютъра. А, няма такова нещо. Също времено сме свидетели на другата ретро-тенденцията, да кажем а, а, възстановява възстановките. Възстановките <същит> не само в България. Бузлуджа? А, не, Бузлуджа е точно този елемент. <същит> а, много млади архитекти завършили на Запад. В момента страшно се възхищават на точно Бузлуджа. Точно ретро-възхита. Ретро-възхита, точно така. Опит Бузлуджа да се а, а, мисли изцяло през естетическа парадигма, без въобще политическата и историческата а, така да се каже аура на това, на това място. А да защо бъдат... става това? Защото естетическото ни кара да бъдем по-спокойни, да не би да се каже, че става дума за политически въпроси и за политическо отношение. За, политически въпроси. за какви други от за политически? Защото винаги да се казва се забължи, а да не говорим за политик. Това като каза Кирил. Надеждите, страховете и катастрофите с цели си драматизъм са се в дизайн, Тоест, да. в а, естетическа организация финна, промислена, внимателна, направена от майстори и така нататък, но те са загубили своята драматична енергия, загубили са своята драматична политическа и историческа енергия и са първнали в гледки. Това моето поколение разбира се не може да го понася казвам го така, с известна емоция. Аз с архитектата Дора Иванова, която е автор на проекта за Бъллуджа, са имам много спорове. Ще е интересно да е тук, нали? Така че да само и, с, с един аргумент. Въпреки това, нейният проект върви и той, ще, вероятно, ще бъде във момент реализиран и ще получи тя иска да направи музей. Този музей ще има подобна естетическа функция, за която говори Кирил и няма да има е, историко-реконструктивна функция. Той няма да показва Драмата на това време. Добре, а защо ни е важна драмата на това време? Защото ето сега и ние правим тази поредица преди и след а, и а, се опитваме да осмислим урока от драмата и има ли смисъл, и много хора си го задават този въпрос, имаше ли смисъл а, да вкарваме тази драма, да, да, да, да бъдем част от нея, да си жертваме времето а, по площадите, а след това нали, някой да го естетизира като, абе, гледай ги тия жълтопаветници. Тобто, е, за се минахме, да? Много хора се питат, имаше ли смисъл а, да, го, а, да, да го ядем жабето. Известно е, че всяко поколение има свое конституцизно събитие. Такова събитие, което определя начина и хоризонта на неговото мислене и неговата емоционалност. За поколението на моята майка и баща ми, това беше, разбира се, Втората световна на война, издането на социализма и така нататък. Нещо, което в популярната култура на социализма беше абсолютно шаблонизирано и аз не може да го понасям. Mm -hmm, да, така е. Скъсно, мина време. А, така чествахме 9 да септември, а, а сега има опасност да честваме по този начин 10 ноември. Нека ви да кажа, започнах да преподавам Втората световна война като културно събитие и тогава аз лично изживях драмата на предишното поколение, тогава ми се отвориха едни драматични дупки и в преподаването и в преживяването и тогава в някакъв смисъл разбрах какво представлява Втората го война, докато я преподавах. Със същото нещо ще се случи и с прехода. С 1989 година, като за моето поколение е конституционното събитие и то е в, в очите на следващите поколения вече, е шаблонизирано. Mm -hmm. Но те ще го открият на ново. А, и те ще преживеят нашата драма, която нас вече няма да ни има. Последен въпрос. Сега влизаме ли в нова драма, която още не осъзнаваме, кое е консти... събитието, което я създава? Примерно идването на Тръмп на власт или а, а, безобразията, които режима на Путин Етва прави тук и там. Видим. Значи войната в Украина и е, войната в Близкия изток са вече две чудовищни mm -hmm. събития, а, но дали те ще се превърнат в чудовищна световна война, не само хибридна, а истинска, тогава това ще се видим. Не знам. А, бих добавил това, че проблема е, че няма драма. Значи случикаши ужасяващи неща в Украина и, и, и Газа, но този тип а, популисти, политици като а, а, Тръмп, всъщност са изключително ужасяващо опасни, защото те а, правят невъзможно а, сериозното отношение към, към нищо, включително към страданието. А, това са хора, които в известен смисъл олицетворяват а, специфичен тип а, м, шоу, шоу популизъм. А нали, как това може е... да кажеш това? Той е миротворец. А, не, включително, включително, и включително и миротворството при него е маскарадно. Тоест, така както днес е миротворец, утре може да заеме ролята на абсолютен войнолюбец. И всичко това с един издевателски смях за това нещо и с усещането за абсолютна свобода. Тоест, е. ние, се, Произвол, ние да. а, а, се сблъскваме с един феномен, който до сега нали, не бяхме а, така. Uh, политици, които демонстрират, че имат абсолютната свобода да играят с всички базисни разграничения на нашия... Едно решение за финал. В момента ние живеем в театъра, наречен «Няма драма, има сделка». Тъщ... Дали да, сделката няма да. да доведе до нова драма, това ще видим. Благодаря ви. Професор Александър Кеосев и Кирил Василев, един разговор, провокиран от изложбата, която може да видите само до 30 до края на месеца в културния център на Софийския университет, изложба заглавена Берлин 2579.